Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 8 minuts d'aquest dilluns que ha començat plovent, però ara ja el tenim amb sol, perquè un servei públic, com és el temps, ha de sempre estar a servei del ciutadà. Exacte. I, I què dic? li demana el ciutadà? Sol. sol. A més, sol. estem a primavera, es nota que passen les pàgines sí, d'autó, eh? Sí. Estem a primavera i... I, I s'han altera. Sí, la primavera s'ha de notar, s'ha de notar amb ja. bon temps, s'ha de notar allò que pugui sortir ja sense el GEC. Mm -hmm. Ha bé, això, del GEC. Us coparà les aquestes, perquè el senyor, pues el senyor Monigal... Li, so, li, li, sí, li, que, per cert, avui li tinc una, una, uns deures que li vaig posar la setmana passada amb el senyor monegal i sí? li preguntarem, que ell va dir eh, Irene, aquesta gent són la carcoma. La carcoma. Eh, després va canviar pel terme filoxera per, per sortir-se. Sí, millor. I vam encarregar que ens explicaria com es diu en català carcoma. Eh? Mm -hmm. Suposo que no ha fet els deures. Uh, en fi, són aquestes coses del senyor Monigal, ja sabem com el senyor Monigal. Doncs els deia que, com que és dilluns i són les 12 i un minutet, això és en companyia. Mm. És allò com aquella pel·lícula, si hoy es martes, esto és es bèlgica, si avui és dilluns, això és en companyia. Exacte. Clar, sempre i quan vostès estiguin sintonitzant el 100.3 de la freqüència modulada. I tant que ho fan. Perquè si ens sintonitzen un altre, no ens escoltaran. Clar, però qui no escolta Ròdio Martorell? Doncs pues, escolti, miri, pot ser que hi hagi gent que escolti, no escoltin escolti l'encompañia. Diu, mira, ara ve l'encompañia. No, però no. Però hora... Diu, just ara me'n vaig a comprar i deixo l'MP3 al transistor, el no sé què. Casa. Ho deixen gravant. Vostè, no li torno a dir que va amb el la mà, perquè, en fi, deixi-ho estar. Bé, senyors, senyors, eh, els deia que això és en companyia i que, com sempre, hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de so, el senyor Jordi Acosta, que no s'immuta mai per res, que això és molt... Dóna serenitat. Dóna serenitat. Va fent la seva feina. Dóna serenitat, exacte. exacte. Sí. Malgrat les queixes del senyor Monigal. Va, el senyor Monigal es queixa de tot. Jo tinc una, una teoria. Que Quan el senyor trucat, Monigal... M'ha trucat que vol que entra a primera hora avui. Sí, ja, ho, ho, sé. ja, ho, sé, sí, ja ho sé. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. em va enviar un mail. Amb vostè el truc, a mi em va enviar un mail. A mi no parlar, m'envia un mail. Un mail. Sí. O sigui, jo tinc la sensació que deuria lligar-hi amb alguna jubilada i avui com que el marit deu estar el, uh, jugant a la patanca yeah. deu aprofitar per anar-lo amb la jugada ja, yeah. deu ser, això. Ves que no sigui, això? Deu ser això que per cert també li voldria dir amb el senyor Monegal que escolti molt criticar la televisió però amb el seu programa el de Monegal mm. està traient allò del perpí d'un dels dibuixos animals yeah. que fan, fan, fan por amb un humor que és carrinclon que diu senyor Monegal, tant criticar faci el favor de canviar de guionista perquè allò és molt carrinclona ah, però eh? qui critica amb el senyor Monegal? Nosaltres. Ah, bé, doncs el critiquem. A veure, els, critica els criticadors també han de tenir també, criticadors. Clar. Si no, com aniria la cosa? Exacte, s'ha de criticar. S'ha de criticar, s'ha de, de criticar. És només que diu el mateix, que s'ha de criticar el govern. Critica el govern. Exacte, que per això està. No, després no vagi a demanar-li favors. No, no, no. no, no deia, Hombre, si vostè és aquell senyor que em criticava... Mm? Per cert, avui ve cap aquí, eh, el, el cap del de, president. Sí dos, si dos presidents amb el sintrotrom, el sintrotrom de Cerdanyola. Això, a Cerdanyola això ens portarà unes ondes magnètiques. Sí. Això afecta? No, ho sé. no, ho sé, no o, a sé. A veure. Han més el senyor Zapatero i a Costa. Mamà. És, és una tasca d'aquelles que o la fa sense el sintrotrom. No, la, la tasca sí que van, sí. sí, a bueno, a sí després em van a dinar, sí. Sí, sí. sí, sí pot contar que deu deu han teniu horeu bulli. Home, no, que està molt lluny de Cerdanyola el Bullo. em callo, li posen per l'autopista els quatre motoristes al davant, quatre motoristes al darrere, els dos cotxes al mig, més l'escolta i tal, li fan allà un forat fan pum, amb un plis-plas és. Sí. A més, què passa? Xiu, el radar. Xic, xic, I foto. miren la foto i Ui, el cotxe del senyor Zapatero. Diu, llancem la multa. Ja està. Ja està. Sí, ja sí, és el que té. És el que té. És el que té. En fi, és el que té. És lo suyo. Bé, senyors, senyors, els deia que teníem el servei tècnic. Un servei tècnic que de lleig. El, el, el control tècnic. El control. El control també queda lleig. Per què queda lleig? No sé, perquè sembla que ens controli. Bé, bueno, però el tècnic. El te el Tenim tècnic. el tècnic. Sí. A les vies de so, que a et deia abans. De so, sí. A les vies de so. Exacte. Que no són de peatge. No. A les vies de sota tenim el senyor Jordi Acosta. Després tindrem aquí la redacció el senyor Manuel Piñero, Tindrem el nostre grum, que és el senyor que ens porta l'aigua i els altres quefers. I després tindrem els nostres col·laboradors habituals. Eh, tindrem el senyor Monegal eh, avui a primera hora. Mm -hmm. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, eh, que avui ens parlar del seu llibre, perquè ha tret un llibre. És un home que ja sap vostès que és perico. Escriu, escriu molt, eh? Sí. Mm -hmm. Això sí que ho té. Sí. Gandul, per escriure no ho és. No. No, no, és molt prolífic. No. Molt prolífic. Sí, i ha escrit un llibre eh, que el presentarà un dia d'aquests que eh, és un homenatge, eh, segons ell, als tres grans jugadors que ha tingut l'Espanyol, que és Antemudo, en temú don Lluís García i li van bueno, d'aquesta última època. D'aquesta última època. Clar, perquè n'ha tingut de, de molt bons. Va, va tenir el Cobala. Sí, i el Va famora, tenir el Di Stefano. El Femura. I el Femura. Ah, ha tingut gent, i en Solsona... En, en Solsona. Que vostès no han enamorat, en el bon sentit de la paraula, del Solsona. Mm, bueno, vam ser rivals, no més que Xan, xan, xan, eh, xan, xan, xan, xan. era un tio que jugava, jugava molt bé jo fa una estona estava aquí l'estima que se'n va anar al València l'època del València però I veia bé. que fa una estona estava aquí el nostre company Jaume, el sí. Martorell al dia i jo li dic a aquest senyor que on veus estava mm. parlant d'equips importants sí, dir, de sí, l'Europa, sí. d'aquestes sí, coses no? sí, importants. i llavors dic, aquí un veus aquest senyor dic que havia sigut porter de futbol mm. i se l'ha mirat així diu, de quin equip? Dic, de Júpiter, dic, ara ho entenc el què? ho entenc. Després s'ha fet un acudit dolent que no ho repartiré perquè diu, es passava tot dia a Júpiter, a, a, a terra, Jupiter. recollint la pilota, que dius, ja és molt agafat pels pèls. No, jo, com, com va dir aquell porter, era com el Camarón. Sí, Sempre enganxat a la xarxa. Això ho va dir -ho a l'Esnaola. Quan ho vam sí. Diu, a mi m'enllamó en el Camarón, diu, perquè me passava tot dia en la red. Exacto. Recollint pilota. Que també dius un porter que es tot dia a la red buscant no, no, pilotes escondim, també. Entra dins de les tasques del porter. Sí. Ah, sí. Ah. sí si no que li tinguin sí. dia. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Eh, ah, no, fins aquestes coses. També que li diquin a Víctor Valdés, que si es descuida, eh, els empaten. Bueno, és igual. És igual. diu ara? Oh, una defensa que esculdim. Diu, ja estem 0-3, diu, ja ho tenim fet això. Clar. Diu, ves que estem 1-3, diu, ja ho tenim fet això. Clar. Ves que estem 2-3, diu, ja ho tenim fet. Diu, ves que potser que amb el Messi li fagin un penalti perquè això ho tenim que fer. Messi és un una altra, vinga. Sí, sí. ja està. El Messi diu, no faran un penalti el tirar Libramovic, que però... són bon noi aquests, que un... una depressió. Que és una marrenada. Perquè ara imagini's que l'Ibramovich faia el penal. A sobre de que està deprimit, l'ensorra. Però vostès pot pensar que un senyor que l'única feina que té és d'una cosa és una pilota, mm. que no té, re, no té cap més feina Home. que aquesta, i viatjar. I viatjar, no? I, cobra, i entrenar. I cobra una morterada que vostè i jo, junts, no la veurem en banys. Bueno, però per I ell ho cobra el això un any. Ah. I a sobre està deprimit. Està deprimit perquè no juga, perquè no marca gols. Déu, deprimit poc. està aquest pobre home de l'obra que està anavant i està allà picant pedra. Aquell sí que ha d'estar deprimit. Però aquell no xuta, no, no, no, no marca gols. Ah, és el problema ah, que hi ha. En ah, si marqués gols, potser estaria deprimit a Can Barça. Sí, oi, que és Clar. maco. Oi, pobre niño rico. Sí. El deprimit rico. El deprimit rico. Eh? De primit rica, de, de primit pobre farem. De primit pobre, exacte. Bé. Uh, doncs els hi deia, entrem al Sergi Fidalgo, després tindrem el senyor Cap, que ens parlarà d'aquestes coses de la imaginaria popular, és dir, de còmic, de dibuixants, de revistes d'humor, etc. Tot això està, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, i benvinguts al programa En Companyia, un programa que cada setmana és diferent. I no variarà aquestes setmanes, també serà diferent, però estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, anem amb la música i anem a cercar el senyor Monigal que ens faci cinc centis de perquè què avui vol entrar més d'hora. Hello darkness, my friend. I've come to talk with you again. Because of vision softly creeping. Left its seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Deep the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stamped by the flash of a neon light That spent the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people maybe more maybe more. people talking without speaking people hearing without listening people writing Now you do not know silence like a cancer grows hear my words that I might teach you take my arms and I might reach you but my words 12 i 18. Els hi dic l'hora, senyores i senyors, perquè si vostès són habituals d'aquest programa, diran, carai, que és un quart de dues. No, és un quart d'una. I els hi dic això perquè vostès estaran acostumats que el senyor Morigal, el nostre impaclable... Impe és igual. Mira, això ja és un tall per ell. Aquest senyor que no té perdó, que ens fustiga constantment... Mm -hmm. eh, Avui tenia una feineta a Fesveu. Ja els he dit abans que jo, per mi, que ha lligat amb alguna jubilada, i aprofitarà que el seu marit aquest matí jugant doncs, a aquestes coses de patanca que fan els jubilats per anar a casa seva i, i entretenir-se una mica amb la senyora. I per això vol entrar abans. Bon dia, gran retió de la comunicació, senyor Monigal. Bon dia, és rutier, amics, eh? Rutier. rutier. Per cert, m'ha fet els deures que li vaig encarregar la setmana passada. Oh, el aquell, que li vaig dir. A veure si aprenc com es diu en català, carcoma. Bé, eh, nics, no, no, no he pogut, he tingut una setmana molt, molt moguda, eh. No com, no com vosaltres, eh, que, que no, no us prepareu guions, ni, ni, ni, ni treballeu amb previsió, ni res. Ja. Eh? Yeah. Benveniu a fer el programa i ja està. He tingut una setmana moguda, eh. eh i vull anar per feina perquè sí, sí, sí. tinc una feineta a resoldre sí, sí, sí. en breu se, eh? se, sent, se sent de fons com si estigués en un bar que també li dic ara que si això fos sí, el senyor Fidalgo ja estaria vostè sí. criticant jo no sóc el Fidalgo eh? ja t'ho dic ara jo sóc un home responsable seriós, honorós eh? i aquí no com el Fidalgo que està allà entre canyes després parlarem del Fidalgo no ah. no. després parlarem del Fidalgo eh? ah. anem a parlar per això del primer pollastre parlem-ne parlem-ne eh? el senyor Ricardo, eh, un Digui. home que s'estava estapant últimament, eh, s'estava estapant contra mi, no. insultant-me, eh, jo, jo insultant -me. menys menys tenim me fixeu-vos, eh, fixeu-vos, fixeu-vos, la setmana passada, eh, quin, quin to, quin, quina qualitat, quina, quina, quina com us ho diria, quina gran imitació va fer de mi mateix, a veure si em reconeixeu endavant. Que avui, quan l'hem trucat, estava buf. Sí, estava una mica estava... alterat. Buf. Estava... Aquest home, si no es prenen la medicació... I on us vau posar la santa passada? Dic, home, que, que el vaig trucar, que li vaig dir que, que nevava, que no podíem arribar a Martorell. Sí, sí, tots són excuses, ja en parlarem, ja en parlarem. Bé. Bueno, bueno, bé, ara tinc feina. És que el senyor Soler fa això, fa com teatre, fa dos veus per explicar ah, les coses. No, no era una imitació, era una paròdia. Encara acaba, acaba ho acaba d'arreglar ara. Una paròdia, això ho està guarnint. Eh? Ho està, està fent el forat, està acabant la seva tomba cada vegada a marxes més forçades, eh, el Ricardo? És que eh, el primer greu. això que ha fet era amb una pala. Eh? I això acaba la diarra li he fotut dinamita directament perquè el forat quedi obert. Eh? Sí, sí. necessito molt de forat, jo. Però que li sap greu que... A veure, diuen que eh, el personatge s'engrandeix quan tens imitadors. Clar imitadors, però això no se'n pot dir ni ni aprenent d'imitador, eh? De... Això, això, això, això, és un, o sigui, això és un atac a la jugular, eh? Home, explica un fet, que és que vostè Clar. estava molt enfadat la setmana passada perquè nosaltres no vam venir l'altre anterior per culpa de la neu. Només explicava això. Amics... Mm? Ah, aquí vaig a parar el tema de la neu. Ah, eh? de la, la, de la, setmana... neu. la setmana passada, amics, eh? recordeu-vos, ja feia una setmana de la nevada i tot havia passat, Catalunya estava normalitzada, eh? I això que us passaré ara és només un, un, una cosa del que va passar a nivell general, eh? Amb cap estava parlant i darrere cop i vol va passar això, endavant. Una petita crítica, doncs, que la fes al minut'aire i no que la fes. Ja, ja, ja. ja. Mm. O, semb... o sigui, encara t'estàs ja tenint les de sobre pel que pugui ser, no? Em sembla que s'ha tallat. S'ha tallat això és una cosa que estan arreglant les línies telefòniques claro. i quan fas un programa en directe doncs passa, no tens opció de gravar-lo passa i ja està Bé, Miche, eh? o Martorell té un microclima eh? que, que mentre la resta de Catalunya fa un sol esplèndid una bona temperatura ideal a Martorell fa neu, encara hi gel els pòsters eh? tots, tots, tots a terra o això no té perdó de Déu no, no, és, és una cosa soterrada eh? això, no, a, soterra. això us ha gust això va passar, recordeu, també em va passar a mi, eh, se'm, se'm va tallar la connexió. No sé si a Noc Fidalgo també li va passar o no li va passar. No, van, vostè, va, vostè no, no se li va tallar fer... la setmana passada la connexió, eh, va ser l'altre anterior. No vam poder, eh? no vam poder fer el programa per parlar, per les pretensions, eh, per, suposadament per la telefònica, eh, sempre, fixeu-vos Eh, extenent la culpa als altres. Ells mai, mai fan res, mai s'equivoquen. Tot i fins i tot la directora eh? ha fet una queixa molt sèria i molt severa telefònica perquè això no passi, perquè diu, clar, no pot ser que un programa en directe passin aquestes coses. Eh? Però vostè, sí, com imagino, que sempre va a la seva, això... No? M'imagino jo poso el jefe de telefònica, em eh, vingués la directora de Ràdio Martorell, i li diria, a passa-me un... vull escoltar Ràdio Martorell, a veure què tal... Eh? Seria escoltar-vos a vosaltres i jo li diria però si us faig un favor no donant-vos línia telefònica, eh? us faig un favor. Eh? Llavors, com no. faríem sí. nosaltres el programa? Eh? Com faríem nosaltres el programa sense línia telefònica? Com eh, podríem eh, gaudir sí. de vostè? Tampoc passaria res si no el féssiu contrari. Eh? I, i, vostè I vostè què faria? S'avorriria sense poder-nos criticar? Sí, un dilluns eh, pues, aniria diria fer un tomb... Eh? Bé, no Amb la jubilada? Amb la jubilada. No, ja va sortir. ja va sortint, ja va, ja va sortint, ja a poc, poc, poc, poc, poc, poc va sortint. On te la va conèixer, el Riviera? Sí. la vaig conèixer a això mateix, el, no el Riviera, el... bé, eh, amb la crítica fàcil. Eh? Sí, el Saratoga la va la conèixer. Eh. En bé, jo no, no. no he de parlar d'aquest pollat tan singular, el Fidalgo, eh? un personatge que peris, té més... Peris, Fidalgo, peris, ha de dir Fidalgo? Digui Fidalgo eh, Anem a parlar del Fidalgo Li ha semblat bé aquesta estar amb la justa mesura la, el toc sí, o no? Eh? Sí, sí, sí La setmana passada sí, li va fotre sí, sí, bronca el tècnic perquè va dir que s'allargava massa Com es nota que li tirat des, de, des del meu propi estudi la cançó eh? no, intervé, no intervé el tècnic de Ràdio Martorell eh? Què té que dir el doncs... Jordi? Bé, eh, no, no, hola Jordi, eh, bé, sí. simplement, simplement amics, eh? fixeu-vos al Fidalgo, un personatge que, que es queixa de mi, es queixa dels presentadors, es queixa de tothom perquè no té temps, o, o, o a sobre que no prepara el guió, segueix queixant, o no sap què dir, un dia no apareix, sobre es queixa, l'última ja va ser, eh? oh, això sí que és una paròdia, eh, Ricardo, això sí que, sí. que és una paròdia, i no el que tu pretenies abans, eh, fixeu-vos, Eh, vosaltres li dieu, li dieu no, que ha tingut falta de temps eh? i ell es queixa d'aquesta manera endavant Bon dia Bon dia, Bon dia avui anem una, una mica li hem retallat algun minutet perquè ai, estat ai, si et pago jo sí. eh, és ser, -hi, hi ha vegades que paga les patates braves el senyor Fidel en fi, una cosa és, és, és el com això ja és el sum de tot Bueno, L'home es va queixar perquè se li va retallar una mica de temps. Vostè ah. també es queixa quan el posem a fora de deshores i de més. Mm. Menys quan li interessa eh, a vostè com avui. Eh, passo d'avui, passo de vosaltres, ho he de deixar aquí. Eh? Ah, molt eh, bé, eh. bé, molt bé. Doncs, eh, ho, ho he de deixar, eh? Puc dissimular que es talla la comunicació... Per no, abans, de la... no, abans que se'n ve... vagi li diré, carcoma és corcó, és un corc. Ah, bé. La fusta bé. és corca, no es carcomeix. Eh? Molt bé. Li ha quedat bé, senyor Ruti de la Comunicació? Doncs, ha, ha quedat perfecte, això. Sí, Molt Perquè vegi que nosaltres Fins, també preparem les coses. Eh? Sí. Doncs, doncs digui passiu bé, no faci la veure la la que està ve. allà. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Que ve. De... Ho, ho ha tallat la Brava és, que, és, és, és, és tan siu és vengatiu sí, sí. sí, això sí que ho té sí. una altra cosa sí. no, però això sí que ho té pipa... està, està empipat sí, això sí. de la jubilada li ha sentat malament ah, perquè li descobert perquè eh, igual no és una jubilada, és una dona del jubilat que encara és pitjor ah, en fi, ah. la musiqueta suerte que a mí prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu pueblo y con mi quiero, vamos juntos, compañeros. Quiero, ¡Vamos juntos, compañeros! La muerte mata y escucha, la vida viene después. De Estàs increïble. T'has aprimat molt. Com ho has fet? Pues gràcies a bioresonància en Martorell. Me a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura i reducir la celulitis. I com ho has aconseguit? Con el circuit reductor de bioresonància, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productes naturales i dietista i sesiones de pilates. Uf, uh, que complet. T'haurà costat molts diners. Al contrario.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 40326 Una tele sense TDT no és una tele. La televisió digital terrestre ja ha arribat a Martorell, baix Llobregat i aviat serà l'única manera de veure la tele. És l'hora d'adaptar-se. Connectat a la TDT. Informa'tan a 3w.tdt.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya per la televisió digital Somi. -hi. Moments històrics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 Que dius, mira, com que aquest és un programa casolà, doncs ho anem a fer. Exacte. Doncs aquí una, on m'escolten, per anava a dir, aquí on veuen, no, no em veuen, no. aquí on m'escolten, eh, Servidor durant dues temporades va estar tertuliant amb una altra emissora de ràdio. Mm -hmm. Fins aquí dius, mira, bé. qui no ha sigut tertuliar aquest país? Eh? Sí, perquè déu nhi Exacte, el és aquell senyor que no sap de res, però els però llegeix cinc minuts abans els diaris i les informacions i llavors els expliques com si fos un expert. Exacte. Això va bé perquè aprens paraules. Per exemple, catenària ningú ho sabia dir, fins que un expert de Renfe va dir ha caigut la catenària. Clar. Llavors, el, el que és, diríem, com li diria jo, el tertuliano, mm -hmm. diu, catenària. Llavors parla de la catenària. Si la catenària molt la catenària vol. I d'una sensació que saps Clar. ara. Bé, dit això, tanquem parèntesis, ja resulta que amb aquest programa que estaven fent la tertulia, ja saben que els tertulians van i venen. Mm -hmm. Això és una altra cosa també que fan molt els tertulians. Sí, depèn no? dels fitxatges. Exacte. I un dia la conductora i director del, del programa diu... He fitxat un tertulí a nou. Mm -hmm. Va, mira, molt, molt bé. Diu, és un senyor que va amb bicicleta i no té tele. I no li agrada la tele. I aquí ah, ja, ja t'imagines un ET que t'entra a l'estudi i diu, mi casa. Un senyor que no, no, que, no li agrada no... la tele i no té tele. Doncs bé, aquest senyor vam estar compartint temps i aquest senyor és un senyor que eh, va organitzant superets amb els ex-tertulians. Mm -hmm. ah, I de tant tant diu, ara desapareixeré un temps. Mm -hmm. eh? I un bon dia va deixar la feina, va agafar la bicicleta i se'n va anar per Déu I amb l'últim sopar que vam fer fa poc, em diu, ara estarem dos anys sense veure'ns. Caramba. Exacte, jo li vaig dir, caramba, diu, per què? Diu, perquè me'n vaig a peu a Jerusalem A peu? A peu, caminant, caminant. xinutxano. Déu-n'hi-do, xinutxano. I surt un dia aquest, dius, pues, abans de perdre'l de, de vista durant dos anys, uh -huh. dius, anem a parlar amb ell i com se li ha ocult un senyor de sobte, dius, mira, jo agafo una motxilla i me'n vaig durant dos anys caminant fins a Jerusalem a peu. Uh -huh. Bon dia, senyor Pep Solà Niuvó. Hola, bon dia i bon bona dia. Hora. Bon hora. Jo he explicat bé, no?, tot això, més o menys? Més o menys, més o menys. Sí, sí. El tema de la bici potser no era el més, adequa, el més acurat, però més o menys anava per aquí. Va, la, tele, la tele continua sense tele. Eh, jo sí, i ara mira, ara és massa el TT a casa dels meus pares, que és estic temporalment també s'acabarà, perquè vull dir que sí, sí, no, la mm. tele no, no, és un animal de companyia que no, no necessito, diguem-ne Però ràdio sí que escoltes? Sí, això sí Tant en tant enxufo allò per, per posar-me una mica al dia en i dia. per sentir algunes bajanades i per sentir els temes de la catenària, i exacte, de exacte, el tema de xarxa principal, xarxa sí. secundària... Això que ho diu un ex-tartuliano per... queda bé, eh, Pet? Clar, bueno, és que de tant en tant un fa de tertúlies i coneix gent com tu, per exemple, no? Clar, veus? I l'ho ve catenat. I tant, veus, I tant! Ho veus? Home, si de destacar alguna cosa és precisament això... Que has no gent. tu el pilota, eh? No, no, no, no. Ara no mateix sabem. no faríem el pilota. Val. Molt bé. Anem, anem, una, anem a pams. A veure, com és que de sobte, després d'aquest viatge tan llarg que has fet, que vas estar a Turquia, no sé on i tal, que has estat un fotiment de temps fora, no t'has cansat de eh, dir-vos-hi, ara agafo una motxilla i m'envaig a Jerusalem? Eh, bé, bueno, eh, sí, aquesta és... Eh, la primera pregunta seria aquesta. Com, mm. com és que t'ho has dit de cop i volta? De fet, no és un de cop i volta, eh? Jo he estat... Eh, Potser hauríem de posar en context que he estat des del 2006 de viatjant bastant regularment. Uh, mm -hmm. Durant 3 anys vaig estar en no parar. Mm -hmm. Des del 2009 va ser una cosa més light. I jo ja anava veient que la cosa anava per aquí, que, que la meva manera de veure les coses podia... Ja em tirava cap a fer un viatge més, més a peu, més tranquil, anar coneixent els poblets, mm -hmm. el món rural, la gent que, que es mou per aquí i perllà, però sense... Per allò de, de dir... Vaig veure el monumental al lloc qual, no? Si no, no? A parlar amb la gent. Sí, una cosa d'anar fent, no? De, de, de... Mm. De, fet, de fet, el meu viatge era molt molt raro perquè no tenia una direcció... Eh, a, a... Vull dir, aquests 3 anys passats... Sí. Eh, no tenia una direcció molt concreta. O si a l'Aventura. Sí, anava cap a la Xina. Jo sempre deia, jo vaig cap a la Xina. I, que no hi vas si no, arribar. No, anava cap allà, però bueno, anava anant i tornant, ara ara feia una paradeta a Jordi, ara tornava a baixar cap a no sé on, després... Bueno. Però hi vas arribar -hi a la Xina al final o no? Bueno, hi he arribat al final amb l'avió, o sigui, que l'any ah. passat. <ríe> sí. O sigui, tant caminar per després haver-hi d'anar amb l'avió. Es que déu nhi Marco Polo, Marco Polo, eh? Bueno, o sigui, al final s'agafa l'avió, no, home, no, no. A veure, hi vaig anar... Vull dir, també va ser una casualitat, jo... jo ja sent que les societats mai no, no arriben mm. soles com si diguéssim, però sí, final, al final va sortir l'oportunitat d'anar a Xina i l'any passat vaig fer una a Xina bueno, mm. bueno, com que havies estat ja a prop no? dius, va, sí, coneixa, no, no? De, fet, de fet havia arribat fins a les portes de Pakistan, diguem-ne llavors mm. em faltava el trocet del mig i, i després veure a Xina que la veritat és que no m'ha agradat massa però bueno, és, és una opció també no? bueno, i anem a parlar del d'això un bon dia dius, tries Jer Jerusalem dius, per què Jerusalem i no el caim exemple correcte a uh, Jerusalén, en principis és una ciutat que no, no hi ha estat, uh, d'aquestes de l'Orient Mitjà, i tot i que he fet molt de la zona, he estat uh -huh. bastant temps a l'Orient Mitjà, diguem-ne, a Síria, al Líban, a Jordània, i així, doncs uh, Israel mai no m'havia atrevit a, a tirar cap allà. Uh -huh. Llavors, uh, dic, bueno, caminarem. Dic, primer volia caminar pel nord de Turquia, després vaig dir, bueno, per què no camina? hòstia, caminar d'Istanbul encara, per exemple, estaria molt bé, a Turquia mateix. Hòstia, caminar per Grècia també està molt bé. Hòstia, caminar per Albània... I llavors al final vaig dir, mira, des de casa i fins a Jerusalem. Va. I mira, més o menys va anar per aquí la cosa. I això, o sigui, és fixo, no és allò de dius, mira, si a la meitat em canso, torno? Oh, això sempre, eh? Això sempre ho tinc molt clar. Vull dir, si ah. a la meitat em canso, i ja torno. Agafo el taxi, jo... Sí que jo molt ric, tinc molts calers, sí, agafo sí. el taxi, truco sí. al, al, a l'Horacio i li dic, Horacio, vine'm a buscar. O sigui, que tu vas com, a, com el CELA quan va fer allò de la, de, del viatge aquell, no? Que anava amb una, una xòfera de color i amb una limusín, no? Sí, I caminava amb trosset i ja, cosa, eh? tu ja Tu ja em coneixes. Si sí, ja coneixes, sí, sí, i ja saps sí, que sí, per la cosa. Sí, sí. que passa que després, clar, si vols eh, sortir a la ràdio o sortir de tertulià, coses d'aquestes... Has de dir que vas a peu. Clar! No, jo, jo vaig molt tirat, jo vaig molt tirat. Jo, va, jo dormia en uns llocs que, bueno, i em donava, menjava unes coses... El, el que és cert, ell ho fa de broma, però és cert. Vull sí. dir, eh, vas... vas en, quan, en quan portes la motxilla de quilos? A veure, jo, jo tinc un tope de 8-9 quilos. La motxilla. Sí, sí, sí. Que, clar, llavors, això, quasi, quasi el sac de dormir ja t'ocupa. Sí, és el sac de dormir, la, la, la tenda, el, no? també hi ha una tenda aquí, un, uh -huh. un matalàs, uh -huh. i llavors pues, les, quatre coses, les quatre coses justes i necessàries, entre les quals el que pesa més normalment són els llibres. I, co i com ho fas, per, per exemple, per canviar-se, per rentar la roba, per, per menjar? Doncs això, sí, sí, és un, és un bon tema. Llavors, hi ha una cosa que potser m'agradaria esmentar aquí, que uh -huh. és, hi ha un, un club de viatgers, de, del món mundial, uh -huh. I, que és, uh, són unes pàgines web uh, molt, molt conegudes entre la, la gent que més o menys s'hi dedica o la que els agrada viatjar en general, uh -huh. i pots contactar molta gent que t'acull a casa seva uh -huh. a canvi de que ells algun dia seran acollits a casa d'algú altre. Ah, està bé. Sí? Està Llavors es, es creuen com unes xarxes de gent i d'amics i, de... i per exemple tu te'n vas jo sé, a Síria, Sí. hi ha un tio que, que té ganes de parlar en anglès, que té ganes de que vinguis a anar a casa seva, que té ganes de que vegi el seu hort, que té ganes de, mm -hmm. de tenir una interacció, de que coneix els seus amics. I de cop i volta tu contactes amb aquest tio, que està en un poblet perdut, mm -hmm. i et dius, si sí, home, sí, vine a casa meva. I tu vas a casa seva, i en lloc de sortir un dia, te n'hi passes una setmana, Mm -hmm. i en lloc de passar-te una setmana potser t'hi passes i, i tornes a passar tres vegades més, no? Sí, sí, sí. Vaig veure veure l'Antonio, que està allà en aquest poble, ja que estic per aquí, vine, vine, no sé què, agafes un, un autobuset, vas a veure'l... I, i a què edat deus recomanar altres d'altres llocs? Exactament, mira, això va Clar. passar a Iran. A Iran uh, vaig conèixer com deu persones i en principi només n'havia conegut un. I llavors, com que era traductor d'anglès, em van enviant mm -hmm. a tots els altres traductors d'anglès Ah, però, però això pot fer variar la teva ruta, perquè, clar, et diu, clar. home, si estàs eh, no sé on ja, diu, no, si vas de tal poble i doncs, home, si jo anava cap a la dreta, diu, bueno, va, me'n vaig cap a l'esquerra. Anava... Aquest és el tema. Ara, ara m'entens perquè la meva ruta ha anat seguint sí. camins eh, eh, sí. eh, inicialment diguem-ne, insospitats, no? Exacte, mm. o sigui, que per això vas arribar a Xina l'any passat amb avions. Doncs. Sí, és correcte. <laughs> Diu, perquè l'avions no es va desviar, ah, si sinó... no. A veure, <laughs> també jo he rebut fotos, perquè envia fotos per mail, ah, mixt, no? i hi ha fotos que té un mimetisme, mm -hmm. perquè quan estava a Turquia semblava un turc, de benitat, es va deixar un mostatge semblava un turc. Clar. Sí, sí. Bueno, jo, tia, era, una, era dels meus semblis de joventut, eh, tenir un, un, un estat a Turquia i tenir un bon mostatxo. I bueno, tia, vaig tenir la possibilitat d'anar a Montparver, de poder-me entendre i d'explicar-li que volia un mostatxo. Mm -hmm. No ho creia l'home, però bueno, al final ho vam aconseguir, sí, sí. Bé, bueno, i ara quan surts? A veure, a quins dies vas? Mira, en principi havia sortit el dia 5 d'abril, mm -hmm. però tinc un jornal una mica cascat, acabaré de recuperar-lo... Mm -hmm. I he pensat que el dimarts 13 seria una bona, una bona opció. Ah, mira. Dimarts sí. 13 d'abril. Si no ets supersticiós... Bé, bueno, eh, mira, l'any que vaig començar el meu viatge, et diré una cosa molt, molt interessant. Vaig trepejar una merda al mig del carrer, però una bona merda, saps? I, i que no vas comprar loteria? I no vas comprar loteria? No, vaig agafar una vida i me'n vaig Roma, en aquella, en aquella mira, moment. Està molt bé. Està molt bé. I llavors, un, un dels, dels lead motifs del meu viatge era demostrarem si... Uh, trepitjar merda dóna bona sort o mala sort? Perquè, clar, sempre hi ha la, la, la típica pregunta, no? Dona bona sort o dona mala sort? Doncs mira, ara t'hi drem una altra. Si surto dimarts 13, què? Dóna bona sort o mala sort? sort. Home, però a veure, si surts dimarts 13 a peu. Si agafes un avió fins a Roma i quan estàs a dalt sents, diu, escolti, posi'ns els cinturons bé, diu, que anem cap avall, <ríe> dius, veus, això és per trepitjar la merda. Exacte. Ja ho sabia jo que portava mala sort. Ja sabia, I no te'n pots ensurtir, no te'n no te no, pots no, ensurtir. No, en ja en Home, diu que dóna bona sort. No a veure, a dir, que, que és com allò de mal de molts, consol de tots els ja, no? Sí, no? Home, el normal és que poguessi arribar a Roma amb avió. Lo trist és que caigues l'avió. Per tant, si cau l'avió és mala sort. Mala sort, i tant, i tant, sí, sí. i tant mala sort. Clar. O sigui, ja ho has demostrat, no? Ara a... a... a... a... ja ho tens demostrat. A això sí, ja ho tens demostrat. Escolta... I us, mira, li anem a tirar floretes, però veus, li dóna mala sort a fixar una merda. Escolta'm, Pep, eh, com, com tens planificat el viatge? Tens eh, etapes eh, programades? O dius, surto de casa i arribaré, jo què sé, a Manresa, per exemple, i dormir a Manresa, o com ho fas, això? Sí, mira, les, les dues primeres etapes, més o menys, les tinc cobertes, uh -huh. Uh, que són per aquí Catalunya amb uh, vaig a sopar i a dormir a casa d'un amic d'Arenys, uh -huh. que són com 30 quilòmetres sí. i després uh, una amiga d'una amiga coneix no sé qui de Blanes i uh -huh. ja he fet mitja amistat i, i anirem a dormir a Blanes la següent, que són 30 més d'Arenys de, uh -huh. i a partir d'aquí uh, etapes de 20-30 quilòmetres jo sé que la, la, la primera part és com si diguéssim més, més complicada que, de, que el que em trobaré després la primera uh -huh. part diguem-ne França i Itàlia Mm -hmm. Perquè passes persones que són mediterrànies, on, on hi ha molts d'hotelet de platja, però que et claven una pasta que jo yeah. no, me puc, no me la puc permetre. Mm -hmm. I, I, bueno, doncs allà faré, com que, com que hi ha la caloreta, diguem-ne, sí. doncs suposo que faré bastant de càmping i bastant de dormir en qualsevol racó o alguna coseta d'aquestes, que també és una part del, del viatge. Després, jo, quan, quan entri a Bòsnia i a Albània, Montenegro i així, mm -hmm. jo crec que serà més fàcil. Perquè no et posen pegues, per exemple, si plantes la tenda, jo que sé, en amb... un... Amb... Això ja t'ho diré perquè no ho sé. <ríe> <ríe> doncs doncs aquí dos anys, si encara perquè... estem aquí, hem de parlar d'aquest viatge. De tant. Eh? Llavors vindré, vindré a veure-us a, a la ràdio, directament. Però, però mira en trenc, tu no vingués sí. amb bicicleta. Sí. Eh? Jo t'ho dic jo que no vindré a peu, eh? Per això, per això. <ríe> tant... home, de fet, un home que ha caminat tant, anar des de Badalona a Martorell tampoc... Tampoc no és tant. Home, igual, igual, igual serien dos dies, eh? Ah. Si conec penso... algú pel mig, doncs... Ah. Eh? Jo, pe jo penso que ho hem fet malament. Tenies que haver començat el viatge i haver fet etapa amb Arturell i llavors sabéssim entrevistat en directe. Home, doncs bueno... Doncs ja en sí, plena marxa. Seria anar, -hi, anar -hi cantó, no? Exacte, Clar, sí. sí. Però una, una volteta un home que calia... No, el seria, tant. seria haver tornat per, per tot això, Egipte, Líbia i, i tal, i tornar per, per, per l'estret de Gibraltar i després... Vale. exacte, exacte. Bueno, no es descartaria eh? no es descarta. uh, Solani, bo, Solaniubó uh, que tinguis molta sort amb aquest viatge esperem que ens vagis enviant els mails amb les fotos i de més que mm. s'agraeix eh? malgrat que jo sóc un presentable i no contesto mai ja sé, ja sé, eh? <laughs> bueno. però m'ho llegeixo eh <laughs> Sobretot aquests escrits del, ser, del serafí Campistrols. Eh? <laughs> ja, doncs, això seria un altre ja, tema. Ja ho això seria un altre tema. Doncs que tinguis molta sort i, i bueno, estigues en contacte i que veiem grans notícies teves. I sobretot que gaudeixis del viatge. Moltes gràcies, a vosaltres i a l'audiència. Adéu-siau. And my arms A girl with all the charms of you Venus make her fair A lovely girl with sunlight in her hair And take the brightest stars up in the skies And place them in her eyes for me long okay.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 en els que parla, doncs, de, per exemple, de les tres, tres meravelles, tres meravelles que ha tingut mm -hmm. a l'Espanyol, que són tres jugadors, que és el senyor Tamudo, el senyor Iván de la Peña i el senyor Lluís Garcia. Mm -hmm. I aquest senyor que ha escrit aquell llibre és un senyor que és col·laborador habitual d'aquest programa. I llavors hem dit, a veure, si tu has escrit un llibre que estàs a punt de treure'l... Clar, doncs ens has de parlar d'ell. Per què ens castigaràs amb aquells talls del Ristesso i companyia <ríe> quan pots parlar del teu llibre com el senyor Umbral? Senyor Sergio Fidalgo, Bon dia. Molt bones. Avui el deixem parlar del seu llibre perquè penso que és més interessant que això que ens porta dels senyors Esteso i Pajares i tot això. Perquè, home, pensa que Estés sí i Pajares són dos grans mites, però sí, avui vull que se repacombrant i vull parlar dels meu llibre. Però pues sí, senyor, Exacte. ja sap vostè que aquests micròfons eh, són, són com si fossin seus, bueno, són de l'emissora, però com si fossin seus. Eh? Home, vostè... si m'he si d'alguna, me lo llevo, eh? No, no, sí. ja, ja, ja. Sí, no, no, ja ho coneixem, ja, en aquest aspecte ja ho coneixem. Bé, parla vostè dels tres grans jugadors que, segons vostè, han sigut aquest trio meravelles, mar han sigut els senyors que han marcat una època l'espanyol, no?, Sí, mira, es un, es un llibre de homenaje a Tamudo, a de la Peña y Luis García, que para son tres del millón de jugadores que han pasado por la historia contemporánea del español. Y que, bueno, ahora que está en un momento una mica fluyxet de game, porque, bueno, porque Tamudo, pues, el recontra el entrenador, de que, pues, Luis García yuga, pero algunos profesionales cuestionan y que no es a mes y que, bueno, y que la penya es traicionada. Sí, és que la penya fa molts anys que està traicionada, bueno, eh, també. Bé, bueno, però ara l'estan apanyant bé, ja. Ara ja és definitiu, pues eh? Per això jo, en este momento, digamos así, digamos de decadencia, pues yo voy no de decadencia de ellos, sino, digamos, de decadencia por parte del entorno que consideran que no son tan... No sé si un mejor momento, pues yo con dos pelotas hago un, un, un libro de mena. Eh? Sí, per portar, bueno, per portar la contrària. Per portar la simplement. Exacto. Tú me lo has, has dicho, no. <laughs> A part, que realment, sí, és un libro de mena perquè creen realment que ara val la pena quan que les coses quan no són els moments buenos quan és quan haig que dar la cara i defensar-los. vostè una vegada em va explicar que ha passat moltes tardes allò de pena veient com juguen patadón cap amunt, la pilota que semblava una pedra i que veien per exemple li van de la penya i de més, ha vist vostè qualitat de futbol. I això és un dels motius per què llibre. Per t'sago, jo he jo he vist molt futbol piedra en Sarrià, en Montjuïc, en Cornellà fútbol ese de patadón, eh, venga, top pa'lante de quien la pillo, sacos sea, partidosamente abominables, y claro, y también he visto el 1-2 en el Camp Nou, sí. eh, que lo ganó Iván, o sea, lo ganó él, o sea, como sí, sí. dice, que hizo callar el Camp Nou, mientras todos nos quitaban a segunda a segunda, uh -huh. claro, yo eso no lo puedo olvidar jamás, como que pasó pasen 30.000 millones de años, uh -huh. o sea, después... Y ello que le iba a hacer o sea, mal Toni, visto... y ello que le iba a hacer mal Toni a la Copa... Por el, por el... Claro, tú pides por ejemplo, pues el gol que hizo a Tony en la Copa, el gol que le hizo al, al, al, Mur, al Musque cuando estabas a punto de bajar, cómo abrió el marcador contra la final de Copa de, del Bernabéu, claro, es que es el tamudazo que quieras cuando Messi marcó el gol con la mano y todo el mundo la, le reía las gracias, de ah, la mano de Dios es como Dios, como Maradona, pero están robando el partido con ese gol, que fue a Tamudo y Ricci a la justicia empatando el partido son moments que i bueno, el García que sempre ha luchado, que sempre ha corrido, que sempre ha peleado, que sempre ha donat la cara, que sempre quan hemos toia fatal, nunca rospy un microfòno ni ha blaquò la afició. Claro, són tres jugadors diferents i tres jugadors que creo que val vale, vale, vale la pena reconeixar ara pos pues, els seus mm -hmm. Vostè creu que aquests jugadors, eh, quan es retirin, haurien de continuar lligats al club? Manera, o sea, con Dixie no estoy hablando amigo, de, de que cobrin un show y siguen secretaris tecnic o cosas de estas. Lo que tiene una vinculación o económica, o laboral, o simbólica del tipo, pues, usted será asesor de no sé qué o usted usted será, usted será una figura que podrá venir aquí pues una vez a la semana para dar conferencias a los niños, uh -huh. para, porque usted es un ejemplo, yo creo que de una manera con alta, dos o tres, S'ho ha tractat molt de la penya. Està mudo perquè ha sortit de la cançada i és un símbol. I de la penya, perquè sí que li agrada el tema tècnic. Perquè uh -huh. a Lluís García té, encara hi té molt recorregut. O sigui, sea, si no renova... Aquí, lo normal és que contínua un altre club. A Lluís ah. García li queda, li queda molt, molt futbol encara. Okay. Perquè Lluís García tenia... és, el més, és el més jove dels tres, no? Luis Exacte. Lluís uh -huh. García pues, pot estar a mi un, do, un, dos, tres anys... Oja, tan de guà que hi havia la carrera d'Espanyol. Eh? Perquè a mi d'aquest any que del del és, és el més cost, és, és el guina que té menys qualitat però sé que està jugant i i, i, i confia i està i està, i llu, llu, petit a la cara. Però bueno, Lis García igual de dos o tres anys de que cambiar d'aire, eso ya ya veremos. Ya ya. que algún tipo algún tipo de relación de tenir Tot dependrà de l'entrenador, no per això. Bueno, no, el, el, tema, el tema futbolístico sí, però en los temas sociales no tiene, o laborales no tiene que depender d'entrenador. Yeah. Si, si la pelea acaba de, de, de jo què sé, de, de tècnic del juvenil, mm -hmm. o Tamudo acaba de, jo que sé, donant xerrada un cop al mes per l'estat esportiva, o Luis García pues, acaba, jo que sé, en, en una altra àrea, no sé, si no l entrenador feo amb l'entrenador. L'entrenador mana mm -hmm. als jugadors que juguen cada dia o menys, però fora d'ahí l'entrenador no tiene que vint d'anar. Yeah. Bé, aquell llibre es diu El Trio Maravilles... Yeah. El que maravillas... I surt la venda trobar, el 29 de març, no? Exacte, es pot trobar, es trobarà bueno, a qualsevol llibre de Catalunya, es, només cal demanar-lo al de ser a l'encarregat, oye, mira, esto tienes que pedir a la librería Benvil, a la llibre de Benvil que pida en el libro, uh -huh. en, la, en, la, en la Casa del Libro, en la Catalonia, en la Bertran, y, o bueno, puedes ir a librospericos.com, ja trobas la informació que vulguis. Uh -huh. I, I, també, I també, evidentment, poden enviar un, un mail a 23pericos.gmail.com, 23 números ¿Cómo, y allá... ¿Cómo se nota a usted que me quiere y que me da, da, da, da todos los datos para que la gente los entere? ¿Cómo pedirlo? Claro. Ah. Es un amigo. De, de eso claro, se es trata. De eso se trata, ya que habla de su libro. ¿Lo hablamos bien o no? Parla en B, escolte. Por, por cierto, claro, usted, usted. ¿cuánto cuesta un libro de estos? Ahora, ¿cuánto cuesta un libro de estos? El... Describí el... un amor. El precio, el precio, Ahora. precio. 11 euros, 11, euros. 11, 11 euros, euros. 11 euros. Com 11 jugadors. Escolti'm una cosa, li vaig a fer una pregunta i ja acabem perquè sé que té pressa. Si escriuen a 23perico.com, o 23 amb números, eh? 23 i llavors Perico, vostè els enviaria un llibre dedicat a la persona que escrigui? Exacte, sí. Ah, si és vostè un autor, és vostè sí, un la, autor mediàtic, la casa de compra la casa de compra lo directament i no compra en Lleides que jo li puto un dia per correu signat. Ah, vol. Però per el mateix, però bueno, que si ha i li ha sido il·lusió pues, de tenir mi mi dedicatòria, pues és lo que és, és enviar un correu. Home, jo Perfecte. no en tinc varius de llibres dedicat per vostè, espero que també tenir-lo, no? Hombre, pues usted sabe, usted sabe que lo tendrá. Així m'agrada, així, així jo vaig ampliant la meva grandiosa biblioteca. biblioteca. Eh? Eh, senyor Sergio ay, ay. Fidalgo, ens trobarem la setmana vinent. Per cert, farà algun acte el dia del, del llibre, amb aquest llibre? Com? Que si farà algun acte social de, de dir sí, sí, llibres... Aquest, a, aquest divendres, a les 7 mitja, mm -hmm. al local de la penya dels Incansables, que és mm -hmm. la calle Freser dos, 208, 200, sí. 208 bis, a Barcelona, al 7 i mitja aquest divendres, fem una presentació del llibre, doncs vindrà ex-directius, algun directiu, eh, veteranos il·lustres... Aqu aquests tres, no, perquè, no, home, és un... Pensem que el que han de fer és concentrarse se i no anar a... a, a... Home, si, però, però, no si el divent de, i... eh? si de la penya està lesionat, podria venir, Si el de la penya està lesionat, podria venir amb la crossa, eh? vull Deixeu-hi pujar un compromís, perquè com és com... No és que hi un compromís. El llibre el, el, el tenen, eh? Ja li pot dir que el llibre el tenen. Ja el tenen. Molt bé. Molt bé. Ah! Doncs senyor Fidalgo, ens retrobarem a la propera setmana ja parlant de les seves coses de... normals dintre de la... la col·laboració que fa amb aquest programa. D'acord? Perfecte. I intentarem estar allà el divendres. Perfecte. Molt d'èxit. Molt Moltes gràcies, senyor Fidalgo. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu. Adéu. Torella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una. Avui s'inaugura el Sincrotró Alba, és el laboratori de llum més important del sud d'Europa. El nou equipament facilitarà la recerca científica en diferents àmbits i serà punt de referència per científics d'arreu del món. José Montilla i José Luis Rodríguez Zapatero dinaran plegats avui a Barcelona just abans d'inaugurar aquest sincrotró. L'actualitat política ve marcada per la crisi econòmica i també per les ajudes que el govern espanyol donarà als afectats per les nevades. La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitarà avui els militars espanyols desplaçats a Haití per ajudar a la reconstrucció del país. Chacón és ara mateix el país veí, Santo Domingo, on es reuneix amb el seu mòleg dominicà. Llum verda aquesta matinada la reforma sanitària als Estats Units. El projecte estrella de Barack Obama a la cambra de representants. Aprovat per un estret marge de vots, un text esmenat però sense precedents perquè es la cobertura mèdica a 31 milions de nord-americans. I el rei Pere el Gran, fill de Jaume I, un home alt per l'època, i va tenir bona salut, segons els primers resultats després de l'obertura de la seva tomba. Les feines d'investigació continuaran encara entre 3 setmanes i un mes també que la línia 4 sud de Rodalies que connecta Barcelona amb Sant Vicenç de Calders per l'interior està interrompuda entre Sant Sadurní i Vilafranca del Penedès per falta de subministrament elèctric la companyia ferroviària establert un sistema d'autobusos entre totes dues poblacions i confia restablir una sola via cap a les dues del migdia. Catalunya Informació. Ara els esports. Leo Messi capitalitza els elogis del món del futbol. Des del vestidor del Barcelona, Pedro diu que avui és el millor de la història i que supera Maradona. L'equip prepara el partit contra l'Ossassona de dimecres, amb Milito ja recuperat, però en Piqué fent treball específic al marge del grup. La Volta Ciclista a Catalunya comença aquest migdia al Lloret de Mar, que serà punt de sortida i arribada de la contrarrellotge inicial. Enguany 5 catalans seran presents a la prova. I amb motor, els organitzadors del Dakar podrien anunciar demà que la prova continuarà l'any que ve a l'Argentina i Xile. Pel que fa al temps, aquesta tarda s'obriran clarianes, però el temps es mantindrà insegur. Continuarà el risc d'algun roixat dispers, sobretot en zones de muntanya i localment acompanyat de tempesta. El cel es mantindrà menys tapat a les comarques de Girona amb temperatures primaverals. De cara demà farà més sol.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 Nobody's gonna tell me Tell me what, what time it is Every day, every day It's hustle, hustle time Hustle time Every day and every way One more One more mountain decline It's I amb la música i la veu del senyor Van Morrison hem començat aquesta segona part de la companyia Ja ens queda res, misèria i companyia, mai més ben dit per arribar al final. Ha quedat bé això, em eh? bueno, fa rodolir, em fa sí. rodolir. Són ja l'hi diré al una... ja Monegal. Sí, això és Monegalada ja. És la una i sis minuts i és moment de parlar amb el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens faci com sempre cinc cèntims d'aquestes coses de la imaginaria popular, dels dibuixants, les revistes d'humor i que la setmana passada vostès eh, es van quedar mitja intervenció mm. perquè la telefònica ja té, això. Quan vol, talla. Es com fa un forat i tallen la línia. Talla en ja la està. línia i diu que això és igual. I, talla. I ja està. Bon dia, senyor cap. Bon dia, bon, bon dia, home, no. jo, jo em preguntava si és sóc la misèria o la companyia. No, no, sé no, no, no, no, vostè no. és la companyia sempre, ja, sempre ja està ten, companyia. Ja no, i ara... La misèria és el que portem el senyor Soler i jo a les butxaques. Deures en deures en guat. Això sí que és misèria, el que portem a les butxaques, però vostè és la companyia. Mm? De, de no, aquest... doncs jo de, la setmana passada estava, estàvem aquí i esbarats a anar parlant de la... De la, de la monarquia de la censura i aquestes de cop tom es talla el telèfon, i cony, sí. Sí, que, sí que anem bé, també. Sí. La mano des de, de la censura és allargada, eh, també. Sí, i fosca, i fosca. A sí, mi m'han jurat... A la telefòrica està allà, talla, talla, talla, sí. i tom, van tallar ah. A mi ja, ja. m'han jurat que no, que a veure, que, que, que no estan les no, línies no, punxades, tot podria ser, eh, tot podria ser. Ah, Home, no. Jo em sembla que això de Ràdio Martell és un focus subversiu important i que ho tenen ah. molt controlats. Eh? Si jo l'expliqués la Letícia, es veu que està amb auriculars i ens escolta. Ah, I diu, corta, com que ell ha treballat als mitjans de comunicació, sap el que ha de fer o el que no ha de fer. I diu, corta i, ah, i corta. Ah, exacte, exacte. O sigui que avui no parli res de monarquies ni repúbliques a veure si podem acabar la seva no, col·laboració. Eh? Intentarem fer bondat i no, i no parlar d'això o si més no, no parlar-ne gaire o no parlar-ne gaire malament. Exacte. Exacte. Exacte. Doncs de què es parlarà, que no ens parli d'això? Oh, jo eh, volia parlar, ja, ja fa dies, perquè eh, la, la, el programa anterior vam parlar d'això, però a l'altre, vam sembla que va ser la nevada, la nevada sí. Sí. Sí. Doncs, sí. i tampoc va haver programa i tot plegat. Jo volia parlar dels de premis de, amb, amb coses de l'humor gràfic que s'han donat en aquests dies, aquests mm. dies vol dir ja fa això, uns 15 dies o 3 mm. setmanes, mm. que són el, el Premi Gat Peric i el mm. Premi Tono, el Premi Gat Peric et van conèixer els guanyadors, això, fa pràcticament tres setmanes, mm. i el Premi Tono, que també és el Premi Domogràfic que dona dins els Premis Villa, Villa de Madrid, com si sí, sí. Eh, també es van fallar fa, fa un mes. No? Llavors, eh, encara no s'han fet les cerimònies d'entrega i la festa grossa, però ja se sap doncs, qui són les persones que aquest any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 amb una golondrina fins sí. al Parc de les Nou i saber. Sí. a premiar i ara està surt del del Port de Barcelona, Mall Vell, del Moll del Moll Vell mm -hmm. i va fins al Fòrum amb golondrina mm -hmm. i després està en un en un hotel d'allà, d'allà Fòrum, d'aquells, quin doncs, hotel d'aquells tan grossos que hi ha allà. Mm -hmm. o sigui, acabaran al, acabaran portant-se les patates fregides de casa <laughs> no, la dreta, doncs, no, està va va el terrible, sí, sí. una de les digués, més interessants al Gat Peric, interessants per, per, per la gent que hi va, uh -huh. que és precisament eh, aquest viatge en tren, no? és a dir, aquest viatge doncs, que sortia de l'estació de, de, de França uh -huh. i que, clar, durant una hora i mitja, a la llarga anaves fins a, el, a llançar amb un tren que és tot exprés pel, pel Gat Peric i és un tren doncs, que és, bueno, ja, clar, està ple de, de gent de tota mena, sobretot picojans, però també dels periodistes, també gent de la paràngula i, mm -hmm. i gent de tota mena, i anar corrent per allà i anar I, i, i quatre, fent pata amb ull i amb ull que... sí, sí. ah, això, això és un realment una de les coses més divertides d'això ara s'ha reconvertit en un passatge en barco que, clar, eh, diguem que hi ha alguns bodells que no ho aguanten eh, tan bé, això del llarg. Que... Uh, tu no ho no vas, no, perquè... no vas aguantar l'any passat, que te'l van donar? Jo eh, no vaig aguantar, jo l'any passat no me'n vaig entrar a de res, perquè clar, com, el... que t'ho van que donar clar, eh, no t'entenes de res. És veritat que és l'any que saps allò com si haguessis acabat una borratxera immensa i no saps, tu saps ben bé que em sona a algú, però que hi eres, però no saps ben, sí. ben bé què. Eh? Doncs allò. jo, de per exemple, l'any passat tinc aquesta sensació, és a dir, eh, uh, no, sí, tinc com una nebulosa, és eh? estava embriegat, diguem, de l'alegria i del del del del, del, del no sé, de la sobreexcitació de de de ser el que em posa que recorden, eh? no Ara, si accident, Vaja, es que collons... trist, <susurra> és que. Vale, guany. Semona que va passarí, però no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no, el Premi Tono és un premi que ja fa molts anys que l'Ajuntament dona integrat a dins dels Premis Villa de Madrid. Mm -hmm. I eh, hi ha, ha tots els premis, un fotimèdol, de, de, de literatura, de fotografia, de, de, de coses. I el, el, en honor del Tono, que és un també dels grans humoristes de la generació del 27, mm -hmm. que és el que l'àrea Gavilanes, que va dir-ho aixà a la Codornit, però sí. que té doncs, revistes anteriors, quan eh, bon humor, eh, Gutiérrez, etc. Uh, doncs és un premi que els jurats són també els humoristes de la capital eh? El Ningote, Gallegos Rey i, i aquest any l'han doncs, concedit amb el Dodot Dodot és aquest eh, dibuixant molt minimalista sí, sí, eh? sí, que són sí. uns gargots molt, mm. molt, molt, molt, molt estrafets que dibuixa doncs, per exemple al Mundo però també havia dibuixat doncs, a Canvio 16, a Diario uh -huh. 16 sí, sí. Eh, és per exemple l'autor d'una de, de, de les cobertes parlant de la monarquia, veure si ara ens tornen a tallar, eh? que, que va ser un objecte de censura, perquè va ser la primera caricatura del rei que es va publicar en una, en una revista de, quan el rei era rei, és a dir, abans, mentre el rei era príncep, doncs, encara s'havia publicat alguna, però, quan no. el rei va ser rei, a la mort de Franco, mm -hmm. ell el va dibuixar, Manuel bueno, ell, ell i l'Enric Ortega eh, van fer un, una mena de caricatura de fotomuntatge, una cosa així, i va haver-hi una gran polèmica, van estar a punt de censurar aquell, de segrestar aquell número de la revista Canvio mm -hmm. eh, 16, bueno, va ser un... Se m'ha parlat molt, fins i tot va dimitir un, un ministre perquè, bueno, va haver-hi xarau, eh, l'any so, 75. Això perquè veigis el poder del llapis. Sí. <laughs> sí. Sí, el poder que ni sabem nosaltres que el tenim, eh, que tenim llepis, però, eh, però bé, un gran punt. Dius, vale, diu, jo no rebo... Diu, jo rebo, però el ministre t'imiteix, vale? Més o, menys, més o menys, va per aquí. No, i... home, jo penso que és un d'aquests eh, professionals de l'humor de llarg recorregut, mm -hmm. que fa molt temps que dibuixa, i, i és d'aquests que normalment no es reconeix, és a dir, hi ha una sèrie de dibuixants doncs, que sempre són els mateixos, sí. que tenen molta visibilitat, no?, que tothom sap què és el fora, que tothom sap què és el mingote, tothom sap molt bé, està molt bé i clar, que fan aquestes gent és molt interessant. Passa, passa una mica com el Ramon, també. Ah, exacte, mm -hmm. ah, exacte. Hi ha una sèrie de gent molt interessant que, que han estat a la codornit, que han estat mm -hmm. a l'Hermano Lobo, que han estat a un pilot de publicacions i que tampoc eh, pel fet potser de, no sé, en revistes o això, o diaris d'abast nacional... Sí. Uh, mm. em sembla que passa una miqueta no?, és a dir, em sembla com, com una cosa que, no, que passa també els que dibuixen el punt, per exemple, home, sí, em sí. sembla que són humoristes, de primeríssim nivell, què passa?, que punt, fins a poc, no era un diari de primeríssim nivell, no?, per tant, no, no, clar. sembla que, de, que, que tot el contingut, doncs, també és de, de segona categoria, quan en realitat, no és així home, jo sóc, mm. sempre jo he associat això allò que diuen dels actors que si no surten per la tele sembla que no facin ah, res I hi ha és, actors és, és, que estan fent teatre i ho estan fent molt bé i no surten per la tele clar. i dius és, que s'ha mort és, aquest és... home dius, no, està fent teatre i de fa temps sí. a, a tal lloc no? és, això. és la visibilitat que té el, el, el, aquest humorista no? és a dir, la, la gràcia d'això és dels que si el jurat està format per humoristes, normalment mm -hmm. estan a la guai i saben si es mou més o menys a la professió mm -hmm. poden premiar aquesta gent si, si els premis els dona gent que no són humoristes, eh? poden ser doncs, periodistes en tot els respectes poden ser eh, qui sigui els sí, donen ells, el qui més són eh? eh, donen aquí qui ells coneixen, perquè el veuen cada dia el diari que ells vegeixen per tant, a la guaita el que passa a la professió no? bueno. eh, uh, per tant, doncs, són premis que són interessants no? aquest any, tant el gat com el, el, el to, no? són premis interessants i el gat peric aquest any és el 15è aniversari sí, no, has dit de, de donat, no has dit a qui li han donat Sí, li donat al quino han donat al Kino, que és doncs el creador de Mafalda, el mm -hmm. creador de, de tota una sèrie de, de pàgines d'humor gràfic mm -hmm. eh? importants. Mm -hmm. eh? Ara El quino ens doncs, va fa mitjan va anunciar que deixava de, de dibuixar com si diguésin, eh? però, però clar ja és un home que és gran. però mm -hmm. eh? ja em sembla que és un camí també molt, molt merescut, si el que a és una trajectòria important. Encara viu, a viu aquí, aquí a Espanya? Met... El Quino? Encara viu aquí a oh, ha tornat a Argentina? Viu a Itàlia. Viu, viu Itàlia, uns, uns anys a Itàlia, uns anys, uns anys, uns mesos a Itàlia, uns mesos també es torna a Argentina, Mm -hmm. ho o sigui, ha fet, gent ho van, ha fet ho com a mordillo, ha fet com a mordillo, no? Dius, exacte, ara a Itàlia, ara aquí... Depèn del temps. temps. Sí. Sí, quan, sí, fa, el... quan fa calor a Argentina ah, se'n va cap allà. És clar. Va. Jo suposo que és això, van a buscar el bo i quan fa bo, doncs en van allà on fa bo. Sí, sí. I també el, el Premi Gat Perica des de la mort del PP Rubianes mm -hmm. també premia algú del món diguem, de la comunicació, diguem-ne, l'espectacle de l'any eh, passat sí. de la doncs, aquest any ha estat el tricicle que també porta 30 anys eh, damunt dels escenaris mm -hmm. doncs, eh, és a dir que el Premi Gatveig de fa -de, de diverses edicions premia un humorista gràfic que és l'essència en la qual va néixer aquest premi i premia algú del món diguem, de la comunicació o del món de la faràndula però que així, aquesta feina amb, el, amb humor. I aquest que mm. és el cas del tricicle, no? que van ser els doncs, finalistes del Premi Català de l'any. Sí, ja que no s'hi van donar, eh, doncs, doncs, doncs, mira, que... ja que no s'hi no, no, hi van donar, A Dario <laughs> mm. Guardiola ja, ja no cal anar-hi amb aquests premis, mm. ja se sap, home. No, però, no, el ah. futbol belluga, belluga molt muntanyes, eh? Home, també li, li, li estava nominada la Roser Capdevila, la dels sí, Tres Bessones. Les tres bessones sí, també, sí, és... sí, sí, sí. Sí, sí. El, els dibuixants no, no tenen sora major això del català de l'any? Home. Home, que... Home, és que és una cosa més estudiant. No, no som tan mediàtics com... com és això, el és el que realment és un premi que és uh, a, a, a la mediaticitat, no? és sí. a dir, el més mediàtic més possible. No, més més sols amb els mitjans. Independentment mèrits professionals que hagis pogut uh, fer o desfer, no? Mm -hmm. Però bé, bueno, jo també considero que el Guardià l'ha fet feliç a moltíssima gent. És I a clar, dir, hi haurà molts sí. catalans nascuts eh, gràcies al triplet o a les cincomes, sí, sí, sí, és important sí, han sí. un gran servei al país. No? Oh, I d'aquí nou mesos, espera't. Exacte. Uf, Què passa sí, que ja aquests, aquests catalanets d'aquí nou mesos, doncs d'aquí tres anys hauran de llegir els comptes de les tres bessones de l'Ordre de, de Cap de Biblia. És a dir, que tots contribueix a la formació d'aquest país. T'has fet venir molt bé. <ríe> <ríe> <ríe> bé. Gai, gairebé... No, i ja podem plegar aquí, no? Casi sí, sí, gairebé -ho -ho, anem, a no? posar, anem a posar el colofó perquè si no, quasi, quasi ho espatllaràs No, posem i també dient que el premi aquest any també reconeix de forma extraordinària el Fernando Cran que és, eh, sí. bueno, ens va deixar abans d'hora com si diguéssim i se li sí. un premi d'honor a títol pòstum eh? I que Ja, ja n'en vam parlar en el moment Ja n'en vam parlar en el mateix, moment Que hi hagi premis doncs, que reconeixin la tasca la gent que ens dediquem a fer riure els altres ni que sigui sí, una mica perquè riure és bo molt millor que prendre penicil·lina ah, per exemple, per exemple. Cura, cura molt cura molt el riure <laughs> senyor Jaume Capdevila Cap ens tornem a retrobar la propera setmana amb l'horari sí, més, més, més, més habitual el nostre perquè avui no, no. Hem, el senyor Monegala ens ha desgabatllat tota l'escaleta avui ja, ja, ja passa, ja passa, ja. però aquesta és la gràcia. La ràdio és, és viva, és espontània, sí, sí, sí. És, és una cosa que... que... Sí, sí, una Va, arriba, un una arriba aquí amb els papers i dius, bueno, canviem-ho tot. Com ara sí, com ara sí. Com, ara, sí. com, ara, sí. com ara, sí. Senyor Jaume Capdevila Cap, de Vilacap, moltes gràcies, que oh, la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu. Adéu. bargan y cimientos de leones la espina de donce garzas y de toros con el orgullo en el asta nunca me daron los... y clavas y quien al de detuvo prisionero en una jaula Asturianos de Brabella Mascos de piedra brindada valencianos de alegría y castrellanos de alma labrados como la tierra y airosos como las alas Da luces de apuntunas, la vida en los yunques, torrentiales de las ansias, estremeciente honda llevos de hrumbia y calma, catalanes de tinesta, para conocerte gastan, muchachos de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 Y se está desfundando el alba, los güeyes mueren vestidos de un olor repugna, las águilas nos veo Fauna i flora. El dofí El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim. Amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i companyia. En companyia. Un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyores i senyors. Hi ha gent que, escolti'm, jo... Mm, no, no estem bé. Hi ha gent que no, no està bé. Senyors i senyors, hi ha una senyora que es diu Dona Simpson. La, la dona, la dona Simpson, mm -hmm. i pesa 273 quilos. I ella diu, això no és res perquè jo en dos anys vull doblar eh, aquest pes perquè vull ser la dona més grassa del món mundial. Eh? I per què? Perquè vol, vol superar els 450 quilos perquè vol entrar al record Guinness de ser la dona més grassa del món mundial. I llavors diu mm -hmm. que ella... Diu, jo menjo saludable, eh? Sí, sí dieta mediterrània unes, unes quantes hamburgueses i el xuxi que m'agrada molt el ah, xuxi eh? diu, jo per exemple diu, menjo 70 peces de xuxi d'una Déu tacada déu-n'hi-do mm? eh, estic àgil pel que peso no s'ha de desplaçar amb una cadira de rodes elèctrica però dintre tot pot seure i especial pot... perquè l'amplada sí, evidentment Evidentment. Evident. Diu que bueno, que ja té un rècord que quan va donar llum és la primera mare més grassa del món. Quan va donar llum el 2007 passava 240 quilos. N'hi han ha rècords que potser no calen. Eh? Exacte, no calen. no calen. El que també fe, fa rècords és el senyor Roldán que ja ha sortit de la presó. Eh? Sí, però no ha tornat les peles. Bueno, però... com ell diu, n'hi ha una altra gent que s'ha quedat, que, sí, que els hi preguntin. Sí, dius, sí. sí. sí, sí. Parla, sí, sí. parlant de rècords. Hi ha un altre rècord, que és el rècord de la inutilitat de la policia francesa, mm -hmm. que identifica uns bombers com a etarres, que això, això és inútil. És que no els hi va veure la manguera. No, és que diu, la justificació és que, diu, és que els van sentir parlar català i es van pensar que era osquera. Dius, com que tenen les mateixes reels, el català i l'osquera, yeah. et pots confondre. Bueno. Et pots confondre. Dius, parlen raro. Cony, deuen ser terres. Ja, deuen... deuen ser terres. Sí. Eh? En fi, i els d'aquí no ho van comprovar i tapa, no, no, vídeo, no, no, no. i apa, i endavant les hages. Sí, Déu-n'hi-do. O sigui, Déu que, que vigilin vostès perquè, clar, un dia podrem tenir un ensurt. No? Sí, sí, quan vagin a França parlin en, en francès, Exacte. només. Només Ves en francès. Sí, sí el Sarkozy està bé, també. Ai, no sé, em van comentar que el Sarkozy i Labruni també. Ara li dic ara així, que m'ha vingut a la mamà, sí. que, que està en mig. Me lo va comentar eh, vostè, eh? Sí, jo li vaig comentar que el Sarkozy es veu que s'havia anat por ahí de parranda i, i que i, dius, ai, que la Labruni s'empiparà. Bé, doncs, ja que estem parlant de parrandes, ja per arribar cap al final, mm -hmm. a Escòcia eh, hi havia una, una senyora que es diu eh, Màriam Barisbauskas. Eh? Va... No m'ha excusat, no és, eh? No. no, però bueno, va trucar la policia, diu, diu que el meu company diu, està a trompa i es que està aquí fent un terrestall d'això. De... I va arribar una parella de policies. Mm. Però, home i dona, policies, sí. eh? I l'home estava allà assegut amb calçotets d'allò al sofà. Mm. I seu la policia al costat, la senyora, i diu, va, home, pre pren-te un, pre -pren un calma, home. I no t'has no d'exaltar, no sé quantos no. d'això. Que no m'exalto, diu, s'aixeca el, el susoditxo, sí. no? Sí. S'aixeca el nòvio d'aquesta noia, es baixa els calçotets i amb el penis va intentar atacar a la policia que estava asseguda. Claro. Llavors la policia li ha posat una denúncia de dir és que em va atacar diu, un... amb un objecte contundent. És amb una arma, clar. Un, un, un arma. objecte contundent. contundent. Doncs li han posat, posat 600 llibres de multa, és a dir, 663 euros de multa. Mm -hmm. I ell diu, no recordo res, jo no estic acostumat a veure. No, no, com, no, recordo, res, no, no, no. no recordo res. I l'arma, no ho sé. No, no sé, no sé, no sé d'on com... va sortir aquesta arma. Sí. En fi... Com estaria tan dura. Exacte, exacte. Senyores i senyors, eh, amb aquesta frase del senyor Soler, com estaria tan dura, una frase que la, la subscriuria el senyor Nacho Vidal... Em pensava que anava dir el senyor Monegal. No, el senyor Monegal... Bé, bueno, deixem-ho estar. Vostè té fixació el senyor Monegal i acabarem malament. Sí, no, perquè en, en el fons en cau molt bé, eh? Ja, ja. ja. A pesar de que ell es fiqui amb mi, que ja. digui que, que, que si l'insulto, que si tal... ja. Doncs bé, senyors i senyors, amb aquesta petita picabaralla entre l'equip del programa, que això també serà monegalada, que dirà, avui, a tal qual, posem punt i final a l'edició d'avui de la en Companyia. Ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, el proper dilluns, aquí en directe a partir de les 12 i algun minutet. I com sempre els hi dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.